Sëremu alaikum të <tweak> ndëruar të rishëku e së kudët qeni duke në ndjekur, pa që edhe mshirë, Allah të qofë me jo. Mersëdakove në emisionin Duke kërkuar Son të menen, për gjiqe. Sonte në një studio partner ndam për gjiqjen e pyetjet tuaja. Është hojja Jonin nderuar Bahri Curri. Selamuleikum hoj Zamir Said. Aleikum selam për se ju. Atëher pyetja e parë hojësh këa më passe presim nga për gjiqe nga ju, thot një televizionist. O hojë nderuar thot kam shumë brenga dhe shumë të lasha të cilat po ndodhin vazhdimisht. Në, në mesën e këtyre hallave e brenga ve thotë është Pamonsia për të vazhduar me tej shkollimin kam probleme shum të shumta edhe shëndetësore të cilat i ka përmendur por që unë këtu nuk po për i përmendin në përgjithësi thotë çfarë më këshilloni në mënyrë që të më përmirësohet kjo gjendje. E'uhudu billahi s-semi ulimi n-shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin was salatu was salam ala sayyidil mursalin muhammed sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, wa mëntebi ahum bi ihsanin ila ju midin e ma ba'dë. Falëndërim e dhe minjohje tonë të sinë qerta, i takojmë të më Allahu dhul gjelali, qëllë është i vetëmi mëritor përshdoa dhërim, falëndërim dhe minjohje tonën, pa që a më shira Allahu Salavatet dhe përshënditje tona, qofëshë bi Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi vësallem, familjen, shokët dhe në bitë gjithë besimtarët që e pasojnë në këtë rrugë, këtë din, me dashuri, me vodlet, me bindje dhe sinceritet në dërëndite në fundit të jetës e tyre në këtë botë. Lidhër me pytje në të leshikusit, se për kësë provave, të lasheve, fitneve në këtë botë, a i duhet të këtë parasysh, jo vetër majhë, por të gjithë të leshikusit. Tisa pika që duhet të i kemi konsiderat. E para është se, se cilë njëri duhet të adi arsyën e ardhës e ti në këtë botë rolën e tij në këtë botë, e cilit në çart na e definon vetë Allahu në Kur'an duke thënë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ja Nuk i ka krijuar gjinët dhe njerëzit për çfarë tjetër përveç se të më adhurojnë. Prandaj duhet ta kuptoj se cili, roli i tij në këtë botë është adhurimi i dein në formë meritore ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe tërë veprimtarinë e tij, do të thonë, edhe në gjërat më të thjeshta, duhet t'i kushtoj këtë çellimi për adhurimit të dein të Zotit të plotëfuqishëm po ashtu do u ta kuptoj se çfarë është edhe roli i kësaj jetë në këtë botë, që është një jetë kalimtare dhe është tërmbushur me sprova të ndryshme, të llojeve të ndryshme. Dhe atëre do u ta kuptoj edhe vetë rolin e tij gjatë të përballajmës me këto sprova, ku shumë mirë e tregon edhe Allahu domthon në ajetët kuranore se kjo botë është kalimtare dhe sprovuese që do të sëpërvojë se cili, ku thotë edhe në jetin kurador, inë në khalak në linsane, minutë fëtë në mshagjin, në pëtëlihi, ne kemi kryu njëriju nga në ujë i bashkë dyzuar dhe do të sëpërvojim atëm. Pra ndaj, gjithë do të gjithë që njëriju e bërë, qoftë edhe frymarja e thjeshtë e ti, është sëpërvojë, si e merë atë frymë dhe ku e shpënëzën atë frymarja në shfarë aktiviteti. Pra dhe me një fjal tjetër, edhe bukuria një riu të heshëm, edhe smundja një riu të sëmur, edhe shëndeti një riu të shëndosh, pasuria një riu të pasur, fëkara lëku një riu të varmër, pozita, lumëtoria edhe fatkesia të gjitha këtu janë sëprova. Dhamon edhe jeta lume tër e begachme është sprovë në veti. Edhe jeta dhamon me probleme dhe të lashe është sprovë në veti. Se si po ragon një riu, se si po gjindet dhe si po dhëkum më shtetet dhe ku kërkan dhamon dihme në mbrojtjen ësë zgjidin ati problemi. Siku që thuat edhe në vet a i të kuranor, e ledhe i khala kalmaute o lhajate li jeblu e kum ejju kum ahsanu amela. A i është i cili ka kryu vdekin edhe jetin për t'ju sprovu juve se cili ësht ndodhjën e problemeve të ndryshme, sfidave dhe sprove të ndryshme, se cilin njerit, qoft besimtar apo jo besimtar, mundohet edhe angazhohet me zjithat problem një një formës një tjetër. Mirë po, pojente e këtja iti është që e, besimtare dalohën këtë rast dhe janë ma punë mirë sepse balafachuhet me atë sprovë që e ka, e përtej kalën me sabër dhe me durim, dhe kështu që hetohën ata ma punë mirë ma vej për mirë në, në balafacimin edhe për balimin e kësaj të lasheja. Njëzit nuk duhet të harrojnë tash, gju, si ku që përmeni dhe dëgjusin disa nga përblemet si e ti, nuk duhet të harrojnë se Allah Gjelesha nuk në ka kryu këtë nësikoti, që dhimin e mëherëshë më përmeni, por edhe me sprovat të ndryshme, si ku që përmanet, e fëhasib të më nëma khalek në kom abetha, a mënduat ju se si ju kemi këllu këtë nësi koti, u a në kom i lejnë e latur gjeun, dhe si ju në do të kthehinit të ne, me dhën logarit për gjitha ato se si keni reaguose dhe pru, qoftë kur ka pas pasuri, ose kur ka pas edhe ndoni problemës e të lashe, ose, si ku përmanet në jetin tjetër, e jahse bolin sa në një tre kësuda, a mëndonj do monë provim të ti se si por e agon. Pra dhe kjo është dhe një urësia Allah të pletëfëqishëm me rastin e sprova. Do në me një sprova njëse sa është shkalla e besimit e imanit të tyre dhe sa është do monë qëndrimi, reagimi ose përbalimi të tyre me këtë sprova. Pa dushim se marësish përstua ka dhe shpërbimet të shumë të, të ndryshme në gjenet. Edhe është një tjetër dukurit që duhet me dije edhe, e, të japë me dje ed që apo roli ju jo në të këtë ras në pëllapacimin me sprova, të mësë demoralizohet, të mësë bohet pesimist, të mësë ahobë shpresen dhe shkojnë shumë njërez në rastet e tila të cilë nuk kanë edhe iman në gjizasin dorën daj vetës dhe marrën jetën vetë vetës, duke me ndonë se ashtu ikë probleme dhe të lasheve të jetës. Jo, qëllimi sa jetën e këtë bot është sprova, Jo vetëm doman dënërzët e thyesh, sprova ka qenë edhe ndër njerëzën më të dashur të Zotit të plotëfuqishëm, ku edhe vetë Allahu në Kur'an, në në Hadithin Kutsi i drejtohet Muhammed Mustafas dhe thotë doman inni mubtaliq undot sprovoj ti, u mubtalin bik, po do të sprovoj po, edhe të tjerët me ty. Doman kur vetë të dashur të Zotit, të zgjedhurit doman, pejgamberët e Allahut kanë pas sprova të ndryshme, madje duke fillu dhe prjerat e meta aleysselam, të gjithë pejgamber kanë pas sprova të natyrave të ndryshme sot raundave sot të lehta që nëse si besimtari edhe pjesëtarë këtu e më të kemi shembull për secilën si sprovë të secili si pejgamber në ballafaqimin ose në trajtimin ose në probën e ata ata at at at asoj të lashë ose fitnë që do të thotë se kjo sprova është edhe cilësia e besimtarëve të mirë dhe njerëzve të mirë që thonë në një fjalë tjetër Allahu xhaleshano i sprova njerëzit që i don për t'a forcuar dhe domon për t'i kalitur në iman, po do për t'i ngritur domon në shkallat e shpërbimit në dhe, në në ahiret të munditën e gjykimit. Pra dhe nuk duhet të amore në kjetë si një gjë negative, se sikur është në bindje të disa njërës se kur ndodhën probleme dhe të lashë njëri u në jetë, me dojnë se është njëri që është i keqë, dhe ndaj Zotit e dëna me së gjarash, jo, mund të jetë e kondër ta që Zotit i dëna të njerës, dhe ishë problem dhe më pastaj me sabre dhe durimin e tyre. E qëpar duhet të bëjmë ne që të e kaluat se cilë asprovë dhe se cili problem. O është vetë praktika për nga beri sallallahu aleyhi vësallam, i cili saa që kishtë të një problem që, që dhe të mund prejhë dhe që cilë e namazë. Të të, namazis, dhe mund fillon të fatë të namazin, stabilizohi dhe kërkën të ndihime për adha o ta balafatëshën dhe mund atë problem, edhe pas të mire me angazhimin e ti dhe mund që ta te kare problemin e til. Kjo është edhe në jetë i kuranojë që dhe të fëstajnë bisabre o salah. Kërkën të ndihime në Zotit me, me, me dërim edhe me, me namazë. Ose edhe në jetë i tjera të ndryshme kuranojë që përmanet, dhe mund lë nëblonë në kumë, dhe të ju së provohem njue bir şeyin merxhafı ve jû ve nqsi men el amwal ve el nefse ve temarat ne do të sprovam ju me gjithçka me frik me me uri me humbje të pasurisë antarë të të afërm me lloje të ndryshme të suaja të sprovam mir po thot në fund të ajitet obashir es-sabirin përgjigoj ata durimtarë të cilët me Allah façuan me sabër dhe me kërkimin e mbrojtjes të Zotit që thot në ajet kuranor alladhina idha asabatu musibah qaluna lillahi ve inelaihi raciun ata kur edhe donë fatkesin donë paqëndshmënd donë diçka e padëshirueshme pa po ne jemi te Allahu dhe taje do te kthehemi pra çdo rrimion eshte kthehemi gjithmon te zoti te kërkojm beshtetjen edhe padoshem se ajo do te na baje edhe ne zgjidhje qe esh ne favor tonen edhe ballafaqim ne ato esh sunet i zotit ne tok esh ligji i zotit ne tok ndodhen provat prandaj duhet te ballafaqohemi me, me todh te mos demoralizohemi asnje mirë ju valla ju shpërbleft kjo eshte pyetja radhes te nje rishikuese Uh, jo përshëndes fillimisht ju për studija dhe për hoxhën thotë kam këtë pyetje. A ka kuptim thotë tia vajzës me emren Ajana, pas si pas përkthimi tonë libra me emra islam do të thotë dhuratë e Zotit apo Rajana që do të thotë derë e xhenetit. Vallahu lutëj ju shpërblef dhe e cila është përgjigje. Inshallah të gjithë paraprakisht kisha tash të spekas një problematik këtu tek popullata jonë dhe tek pjesëtarët e besimit islam lidhur me emërtimin e e femive me emrat të ndryshum, apo zjedhe emrave. Për nga beri sallallahu a.s. në ka obligu, në ka mësu që ne të si prënd të azjedhim femive ta në disa emrat të bukur, të të emirtojme ta në këtë bot, duke në bohme dhije se po me të njetit emrat do të thirëmi edhe, edhe në botën tjetër dhe më në heret. Pra ndaj është obligative për se cilin prënd të interesohet të gjë emrat të bukur për femijit të tyre. Në këndveshtrimin temi jan që ne mund të përdorim dhe të shruzojmë për emërtimin në fëmijë e tanë, jo një kategoria emrat që janë emrat të pikë islamë, që në shqiptimin e parë të atyre emrave diën edhe kuptuan se si emra të besimit islam, edhe identifikohet automatikisht se është pjesëtar i besimit islam. Si shemboll e marrim emrin Muhammed Abdullah Abdul Rahman etj, që pavarësisht çfarë race apo gjuhe të jetë, se si shqipton emrin Muhammed, qoftë qenëza pa arab apo, apo shqiptar apo amerikan, di që është pjesëtar i besimit islam, që preferohet të gjithë besimtarët të alohen kaktëa emra, edhe të ngjallen atë praktikojnë emërtimin e fëmijëve. Kategoria e tretë e emrave është emrat të, të mirë me kuptim të drejtë, saktë, të cilë sak, nuk kanë pengesë të përmtortuhen, që në secilë gjuhë mund të përdoren, por që kanë kuptime të drejta, si fjala fjala janë emri Besem, Kultem, Afrem, Fisnik, që kanë kuptime të drejta dhe të mira, por nuk kanë pengesë dhe të përdoren dhe shfrytëzohen në nga ona besëtarë musliman. Ajë të duam me të shpjegat këtu me, me theksuesht një ose nga i një ronca që një pjesë e njerëzve, femijëve të ju në gjesin emra që janë tipik të besimeve tjera. Oshtë i besimit islam dhe në gjetë emra të besimeve tjera që në asë një fëmjë nuk mund të, të përdorët. Edhe kështu tash është një obligim i se cedit prind, nëse ka bënë nga mos dhja në emërtim të femijës me në emërë jo të përstachëm, e ka obligim që ajë të janë drejë femijës e vetë emërin pa tjetër. Nëse edhe fëmia rritet, atëhaj ai fëmi pas pas sa të rritet, ta kupton e, kuptimin e emrit të vet, është i qabël i mundave vetë vetes të ndryojë emrin, çünkü kjo edhe baza ligjore nuk është ndaluar të bënd ndryimi emra, kjo na dashmon edhe praktikën e pejgamberit alay salam që e, shumë njerëzve edhe në pleqëni u ka ndryruar emrat kur kanë pas emrat në kuptime jo të mira, prandaj është obligim që në rastet e tilla do të ndryohet emrat. Nëse ndonjëse konkretë pyetës që ka bëu këto teleshikuese apo teleshikuese të emrat ajana dhe rajana jo rajana po rejana që janë emrat që është, janë të lejuar të përdorin se ajana do të të diqka që ka të bëj me fatë dhe lumëturin një përsan fatë lumë ose të shkaj përcaktuar gazotit për të mirë. Nuk ka pëngjes të emërtuat me më këtë emër, po ashtu edhe e rejana që është emër i një dere të për dyre të gjenetit, përmesë të cilës dhe do t'hin ata agjeruasit në gjenet, dhe kjo do mon është e përferuar bilet në gjitet, jështë shumë të drejtë, shumë të mirë, pa problem mund më të emërë të efi mitë me ta. Allah, ju është problem nërkohë nga një të le shikohë se ke A thot për një grua muslimane a është lejuar të vizitohet tek ginekologu apo duhet të bëj përsëdhjen e mjeklimarit në këtë rast apo realisht duhet të kërkoj një doktorresh në mënyrë që ti et samaj lirë para ti dhe si përfundim thotë a është saktë se është e lejuar që të studiohet ginekologjia nga respektaret pra nga diemet Uh, filanist duhet të cekum uh, dyspozitën e shariatit islam lidhur me kërkimin e shërimit. Oh. Në shariatën e Islam, çuditëri e dietarëve islam lidhur me kët është se shumica e dietarëve anon kanë mendimin se është mustahab ose mubah, e lejuar ose e preferuar të kërkohet shërimi në rastet e sëmundjeve. ë uh, përveç Ibn uh, Ibnul Jauzi që lëndon se është wajib, është obligim, domohet detyrë secilit person që sëmuret ta kërkojë shërimin është kaderja Allahut, shumundja po ashtu dhe kaderja Allahut është edhe kërkimi shërimit, që me ato mjetet lejore dhe të mundshme të kërku e shërimi. E në rastin konkret edhe tek femra, e cila ka të bëj me shumundjit e femrës, edhe ka të bëj dhe me, konkretisht, edhe me lindjin e femrës, që është natyre saj. është, shum, është regull, në bosa shëriatet islam, që nga praktika e pinga me të alesam në kohën e ti, se për këtë shumund jan specializuo thëmrat që ato janë marrë me çështën e lingjis, dhe ato janë marrë me çështet e grave, të marrë smudjet e grave, me ato mundësive që ka pasë të përgatitjes në atko, dhe kjo është përcjell edhe më vonë në kohën e sahabëve deri në kohën e sotme që tash edhe mjekësia ka përparuar me zhvillimin e spitaleve dhe mundësive të ndryshme. Prandaj edhe është edhe çëndrimi i dietorë musliman në këtë rast. Konkretisht edhe i Akademisë Fekut Islam, të ku në kadr të cilën mblidhen shumë dietarë musliman të Tashkentit, të fekut, për të dhënë një përgjigje lidhur me këtë se çfarë duhet të bëj femra me rastin e vizitës të mirkut. Normalisht para praktisht ajo duhet ta kërkojë një mjeke muslimane. Femër që të kontrollohet ajo. Domo femër por muslimane. Nëse nuk ekziston ajo duhet të kërkojë një mjeke femër jo muslimane. Domo vjen zgjidhja dytë. Pastaj po, nëse nuk ka as femër jo muslimane, domo të specializuar në këtë aspekt, kërkon një mashkull por musliman pasta nesë edhe kjo në uginë dhe duhet të kërkoj edhe moshullin domon, edhe nesë është jo musliman që të kërkoj, domon të buhet të shërimi isaj. Kjo është në rast të mungesës e mjekes femër. Një po këtut është Akademia Fekut Islam bënë edhe një thirje të gjitha qeverit, e si do mështë të qeverit në vendet islame, ku me shumicë janë popullata muslimane që të ta marrë seriozisht këtë çështje dhe të u bë thirrje të të gjitha institucioneve mjekësore, po shëndetësore që lidhur me smundjet e grave dhe me lingjen, domoshtjesh si ginekologjin, të, të angazhojnë dhe të përgatisë të mon femra, që kur ekpo të jenë femra ato të cilin merren me këtë lëmi e të mosjet meshkuj. Prandaj bazuar në këtë, një pjesë e dietarëve e dalojnë për moshullën ta studiojë ginekologji, nëse ka kuadr të mjaftueshëm gafë ama çëm bolore që sfirë do motë mjekësisë e mirë po në rast të mungesës së kadrës të mjaftuarshëm ose nuk ka fare kadër në tasmkë të ju hotë për moshulën pavarësisht as mos seva apo jo mos se man të mirë edhe me studimin e ginekologjisë që është edhe një pjesë e pyetjes ajo lejohet për moshulën do të studojë ginekologjinë lejohet në rast të mungesës por nuk preferohet edhe nuk lejohet nëse ka kadër të mjaftuarshëm të femrave që të embolojnë ato prandaj Këtu është një qëndrimi prejrë disa djetarve që pas një kushtë endalojnë. Mashku do më nuk banta studion gjinekologimë, mi po disa apo qëndrimi maj përafert edhe maj drejt edhe maj sartu qëndrimi djetarve që thonë se lejohet me kushte. Nese ka mund në gjes, atër lejohet që edhe mashku dhe të specializohet në fushën e smudjeve që jenë do më në në kasë për femrat, ku kërkoz bollëmi javëtet edhe gjithashtu edhe tek ginekologjia. E njëjta çështë që është diskutohet edhe në mesin e dietarëve, a lejohatsh edhe farmatë që specializohen në smuthi që ka të bëjë me sterilitetin e meshkullit dhe apo që në kasën e meshkullit, ekjo pak më të prerë dietarët thonë se farmat nuk kanë nevojë në këtë rast të ta specializojnë në këtë, se është pak më rrallë dhe mund bulohet pa kurfar probleme nga ana e meshkullit domthonë kjo fush. Domthonë përgjithja fond është se lejohet për moshullin ta specializohet ginekologin me kush nëse ka mungjes të kohadrit dhe nuk është në bëllur sa duhet nga në farmat ky ky aspekti medicina. Edhe do ju di të dha faktin se çështja e në smutjeve të grave dhe të lindjes është çështje shumë e shpesht se është Tanzania zgjat nën muaj, pastaj kontrollat dhe vizitat për cilë dhe shëndet të tyre kërkojnë numër më të madh ekspertëve apo mjekëve në këtë rast, e lejojnë, por kanë edhe disa dietar që e lejojnë pa kushte. Pac pa sëmboles, disa mendojnë dhe i dhonin në në arsim duke thënë se meshkut janë më të guximshëm për të marrë çndrime dhe veprime edhe më do të thon më të fortë në disa çështje, prandaj lejohet pa kushte, por pendimi më sakt është bë kušt, nëse nuk bulohet lejohet edhe aty në pa problem. Allah ju shpërblet, ndërkohë pyetja radhës vjen nga një teleshikues tjetër i cili na përshëndet me përshëndetën islame dhe thot para së si gjithashë, "Edim se në Islam nuk ka turp për të mësuar dhe për kuptuar të vërtetën." Ndaj nisur në këtë gjë, thot pyetja im është kjo a ka dhëndo një regula për kufizim se kur lejot një qifti bashkë shërtorët këtë mardë dhe një time a lejot këtër të gjithonat apo është mëkat, apo jo? Para prakisht në tukësha cekë disa, disa pika e pika par është të duhet të ndalë një të këdithi jo ështës Radio Anha që trasmetan e nësi Radio Anhu lidhur me në konceptet që përm안ësa në fe nuk ka turr për ta kuptuar të vërtetën kuptu e të, të drejtën. Është shumë e vërtetë kjo ja, se domthon Islami na obligon që të, të kërkojmë të vërtetën edhe të drejtën, të thamsojmë mirë dhe ta praktikojmë jetën e pa tëshme dhe të mos ngurrojmë apo të mos turpërohemi që ta kërkojmë këtë. Mi po këtu nuk do të thotë tash të të hapet të gjitha vija edhe të gjitha kufijtë, edhe të kalohen edhe të ose të ke shpërdoren ato, ja, do të thuat se domon të mos ketë marrë në fe, por megjithatë duhet të ketë Turp çës pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "El hayatu min el iman." Turp është pjesë e imanit, është pjesë e besimit. Megjithatë, edhe në kohën e Aishës ka pasur një lloj kufizimi, rreth pyetjeve ka pasur një pengesë, një perde mes tyre dhe më njerëzve që kanë sahabët që kanë shkuar dhe kanë pyetur për jetën bashurtore mes, të pengamet, me së duhet pejgamberi alaihi wasallam, megjithatë kanë kufi. Kjo është të kur ta marrëm në shkollë, nëse një nxënës në shkollë, në orën e matematikës, në kërkuptohen qartë mija një detyur të matematikës dhe në gurën me bëg pjytje shtes të profesore për të asaruo një shqarem, për të kërku një shqarem shtes. Pra dhe në këtë rast, nuk koneoj më nguru dhe më tërpruaj, shtu komentohet dhe kuptohet edhe hadithi ojshës, që një nuk duhet në gurojmë për të kuptu dhe monë në gjanat e vërteta edhe dispozitat e islamit, ma dje dhe me raportet e ngushta mes dy bashartve. Jo disa rregulla, është një kulturë, është një disiplinë që duhet ta kët para sy të çdo besentari, edhe në rastin e pyetjes, edhe kërkimit të përgjigjes, që one shoh më të udhës, që ngoset më në timet, që edhe Islami çdo segment jetese ka rregulluar mirë dhe ka dispozita, është mirë ç edhe këto të bëhu pak në formë më më diskrete, pak ma, ma intime, më më në timë, sidomos sot është një mundësi e mirë përmes internetit, përmes shkrimit nga nga e-maili të kërkon starime shtesë edhe Joan domthonë më ndetaje se si duhet të jetë raporti bashkëtor, raporti intern. Por më gjithat për të mos i mbetur borzh në pyetje, domthonë pyetset në po e përmendëm këtë se është e vërtetë se raporti i mirë bashkëtor në raportet e tyre interne dikon edhe një jetë në për dëshmë mes dy bashortëve dhe lëfturinë e tyre që ççi duhet të kenë kujdes në pyetën konkretë që e ka vënë pyetësi Preferuat që së pako njëhen e jovë të kjenë mardonit intime bashortet, por me që thatë kjo, zhdonat, apo ashtë më katë, apo së shmë katë, kjo këthejet në disponimin e dhe voletin e vetë dy bashortet. Oshtë elejuar kante drejtë, në mund brenda jovës arë të donë, zhdonat apo jë zhdonat, krykë putë këthejet në disponimin e dy bashortet, që duhet kjenë mirë kuptim të dy bashortet, si burë, ashtu dhe gruja, kur është disponimi, do është kur është forma, gjendja, lodhja, mrzia ose janë disa probleme të përditshme që mund të ndikojnë te njëri ose tjetri bashkë, tihet domon domoni mirëkuptim mesën e tyre, domon s'është problem. Kan të drejtë, sa ato si të don, por do të jetë konsiderat mirëkuptimi dhe domon shikimi i gjendjes njëri për tjetrin, edhe disponimi sigurisht. Mirë, allahu ju shpërblym, ndërkohë një tjetër shikues se tjetër ju pyet kështu dhe të të në falje regulisht në mazë dhe duat të di nësë është haram ljurja, thonjeve dhe amë prana o të abdezi, apë ja, po jo. Faktikisht në këtë pytje kemë dhëmë përgjigjet disa erë, por jatë që pyvetja është ripërstaritur nga shikua së të tjerë. Shtë që i përgjigjën e edhe ju? Qështë e ljurje se thonjeve duat të kemë parasysht disa gjarën. E para... Zbukurimi femrës, si zbukurimi domanëshëratin Islam është e lejuar, por është e lejuar me kushte, që ajo të zbukurohet brenda shtëpisë, para burrit të vet, por jo të dalë me qëllim të mund të, të ekspozohet jashtë, që është ndaluar haram tin njit e tjerët, domo nëse bëhet një, një zbukurim femrës, që në këtë kohë ka dhënë liria të thonë me, me qëllim të dalë jashtë, shtëpi e dhe të bëjë një njitje të tillë, kjo është haram me këtë qëllim. Pastaj si pjesë e zbukurimit, liria e thonë nuk është një traditë islame sepse nuk trasmetohet që ka pasë traditën islame, lyrjet të thajmëve dhe nese një femër e ban lyrin e thajmve, të thajmëve me qëllëm të imitojnë do një njërua jo besintare me atë lyrjet të thajmëve ose me rritjet të thajmëve dyje që është haram edhe në kitë kontest sepse do mi përgjohë një jo besintareje ja. Mirëpo nëse thjesht e bën dyrin e thonit sa për të zgjuqurën nën anën e shpë, si sidomos kur është në ciklin menstrual që nuk e poën vënë gamazin dhe abdesi ose kur është vetëm në brenda në shpë, pa problem mund ta lyjë, do të thonë, edhe ta bëni zgjuqim të tillë me kushtet e caktuara. Dorsa sa për këtë namaz dhe abdesi sigurisht që, që e pengon. Prandaj edhe kjo është edhe një arsye shtesë që fama të mos i lyhin, edhe preferohet të mos i lyhin sepse në rast se ajo e lyh thonin edhe don të marr abdes, ajo përpara pa se të marr abdes duhet të evitoj llakon, apo po mban në kyrin nga thojt që të depërtoj ujit deri në thua. Nëse ajo e shtuajë marr abdes, pa evituar llakon apo as të mbanë kyrin nga thonë, abdesi nuk është i plot. E kështu që dha me abdes nuk mund të as të fal namazin, apo nuk planon të as të bdes jas namazit. Do të thash një çështje tjetër, nëse ajo merr abdes dhe pas abdesit bërion domosht me llak, atë nuk ka pergjesh të fal namazin me abdes, përderisa nuk e brish. Alo, ju shpërblef, përgjigjëra dashur sheh, thotë, çfarë duhet bërë nëse ne në namazë humbim vetë diën ta më këshilloni ju lutem. Peygamberi sallallahu alaihi wasalam thotë në një hadith, "Rofi al-qalam an thalath", a nëse ditë lovsin katër persona, ani naim hatajë stekkë, ja ai që është në jumtëresa të zhogut, ani sabi hata joshb ose hata e blog, nga fëmia deri sa ta arrij moshën e obligueshmërisë, dha u anel maatu hata Ja atë edhe nga personi i cili ka humbur vetdijen, domthonë derisa ti kthehet vetdija ose arsyeja. Ose nga domon nga personi që është i marr apo i çmendur. Dallimi mes të është, kështu, marrë dhe të çmendur është kështu, mes të marrë dhe të atij që ka humbur vetdijen është se i marri e ka hubo arsyeën, ndërsa i çmendur domon ai që ka humbur vetdijen e ka humbur gjendjen. Dhe nuk mund të, të reagoj ose të veproj e edhe të më tjeti për kohen, për namazin, e ta to motivit e di shumë për kohën, për namazën ose veprimet e tij. Prandaj, në këtë rast, nëse personi e neglizhon falën namaz, nëse s'ka dhon xhami fjalëve me xhamat, edhe e, -e vonon namazin, e mavul sikur është këta koha drekës për 12:00 në ditën e ditën e lënë orë koha në ose në gjysmë fa drekën dhe humb vetën në atë rast, patyshim se atë namaz duhet ta kompenzojë ta bëj qaza, sepse është me fajin e tij që e ka neglizhuar dhe e ka lënë mavon në në nëse ndoshte vetdia humb për disa çaste dhe kthehet para kohës së namazit, pa i dalë kohën namazit, sigurisht ai fillon për fillimit dhe do të vonë plocë namazet, do të starton për fillimit dhe plocsa doli në fund ashtu si duhet në rregull. Kjo është nëse është brenda kohës së namazit. Mirë, po kemi mendimin e dietarëve çfarë bëhet nëse humb vetdia më gjatë se një kohë namazit. Atë është mendimi i hanefive, të cilët thonë se Nese kohëve, e nëse branda paskohve e humb devijen, domoshta një ditë dhe një natë, e më pak, atëre duhet të kompenzojnë branda aty në paskohve të gjitha namazet. Nëse është moshu se paskohu, domoshta në ditë dhe në natë, atëre nuk ka nevojë të kompenzojë të tërat. Domthon, vetëm branda paskohut e namazit. Dorstaq Shafi dhe Malikin dietarë të thonë se nuk ka nevojë as në namaz të bëj kazat, aq mjaft sepse është domthon humbja e devijës tumun arsyet që e liron ka namazi do nuk është i vetdishëm me kuptuar dispozitën edhe edhe falë namësit. Jo, po përsëri edhe kta bën një për, kost. Nëse humbja e vetidish shkaktohet vetvetiu, pa ngacsmu kë, humbje në vetidës, atëre nuk ka kompensim. Po nëse shkakton me duke ngacsmuar vetë me substanca të ndryshme ose duke buvë veprime të tilla që shkakton humbin e vetidish, duke qenë në vetidës se mund të shkakto kjo, atë rthon të dietosh se patjetër duhet të kompenzohet gjetha sepse është me falin e tij. Sikurçi mirët fjalë ia ndroga as e mirë disa gjona, atëherë duhet paqet ti konvesaj. Të të hembe li domon thonë nuk obligohet, domon nuk ka kaza vetëm namazën që i i kthehet vetdia. Ka kaluar shumë kohë, shumë ditë, edhe kohën e drekës i kthehet vetdia, atëherë ajo obligohet vetëm kohën e drekës, tjerat jo. Prandaj ne i themi ashtu se si, branda kohës, sikur ç'shpjegua më herët, të tjerat nuk ka nevojë të kompozoi vetëm domon branda asaj kohës dhetse do ta marr këtë vetë dia, nëse është xhkaktuar me pa pa nxitjen e tij, po nëse është antuar me xhitën e tij atë duhet gjithpatë të kompenzoj, sepse faji është i tij. Mirë, juve Allah, ju vallallaj, ju shpërblefti kemi edhe dy sa pyetje, por sigurisht sot do t'i lexojmë në pjesën e dytë tek emisioni. Tani është koha kur do të shkuatim për pak çaste e rikthehemi sërish në studio. Të nderuar të rishtkuës, vazhdoni dhe me të shoqërimin në emisionin duke kërkuar përgjigjen, rikthehemi pas një shfutje të shkurtër. Oh oh oh, oh, oh, oh. oh, oh. Sëremu Aleikum të ndëruar të lishikuas të, të rikëthejemi këtu në pjesën e dy të këti emisioni, sigurish për të marë përgjithja në pyetje të tuaj. Hoqë ndëruar pyetja radhës është dhe nga një të lishikuas tjetër dhe ju pyet kështu. Thëtë do, do doja të ju pyes për diçka përsa i përket namazit farës, konkretisht pyetja është kjo, qëfar duhet të thuhet pas shto namazi farës. Pikrish, thot, janë ato lutjet, cila të të të të të të të të të themi pas namazit fashë dhe cila është të renditja e tyre një pas njëshme. Shumë prej o gjallarve të të të bëjnë në mënyrë kolektive, pra bashkarisht me, me pjesmarsit që janë në namaz dhe kjëthët, kam të gjuar që është qka arisies jelur në fe. Të të të të shpërgjigja juaj dhe cila është të renditja për të i vërkëto në mënyrë ashtu si duhet korekte do të vërejmë se praktika e pe... pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cile ndat kohë edhe ka pasur edhe dhomën e tij afër xhamis, saqë ne është sunetë të falim shtëpë, farsën e fardhës xhamat brenda do të mund xhami. Po nuk prish punë të falem edhe sunetët edhe në xhami kur jemi diel të largë shtëpive ose pamundsi të shkojmë edhe në shtëpi, atë madh falen sunetët në xhami dhe pastaj fardhën e falet me imam me xhamat. Praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lidh edhe me dhikrin e namazit. Këtu është fjala për dhikrin e namazit kur bëhet, a duhet të bëhet në fond të namazave komplet me sunete dhe farze, apo duhet të bëhet vetëm pas ndoni namazit të caktuar. Praktika për nga me të a.s.l. është se dhe dhe kri namazit bëhet gjithëher pas farzit. Pa vartështë a ka sunete pas farzit apo jo, ja, gjithëher dhe mënë për nga me të a.s.l. mështë ull pas farzit, Dhe e kabon dhekren, që dhekren është kjo, të thuë të rihër, estakfirullah, pas taj të thotë, Allahumë, mënë të selamë, mënë të selamë, të barakti edhe të gjelale vë lë ikramë, pas taj të thotë, të rihër të rihër, dhe mënë, subhanë Allah, të rihër të rihër, alhamdulillah, të rihër të rihër, Allahu ekber, pas taj të thotë, pjesën dhe mënë, të lutisë është, la ilahi, la Allahu, wahdahu, la sharike, la, wa -hamdu, wa huwa, la hul mulku Pastai talazai kulhu wallahu ahata, talazai kul a'udhu birabil falaq, a'udhu birabinnas, talazai edhe ayatul kursi. Këto po janë pjesë më të shumtë që janë praktikuar, por ka edhe pjesë tjera që mund të shtohen që janë praktikuar nga pejgamberi alayhis salam dhe mund të gjeni edhe në nëpër libra, të sigurisht edhe në buroja myslimane që është libra shumë i përshtatshëm për të bartur edhe me vete. Domthonjë, kjo praktikisht këtë formë pejgamberi ka ka vepruar. Sa për këtë, kritikisë durve namaz në çështje molektive nuk ka ardha pejgamberesa apo nuk ka ndonjë argument që tregon se pejgamberesa ka vepruar rregullisht kështu si ka gritë duart e madje ato në mënyrë kolektive. Tamë praktika e pejgamberes se ajo është nuk i ka gritë duart namaz pas namazit e ash më tepër me xhamat. Dhe gritja e duart është normal se është një prej rasteve që pranohet uaja më lehtë kur gritën duart. Mir po ne duhet të bazohemi në ato raste kur pejgamberesa i ka gritë duart duhet të ngritim edhe një. Në të rrasë, kur si ka ngritë dhurt, atër të mëse e vëpërëm, mëse praktikojë masni. Pra në nështë që është rrasë të pas namazit. Edhepse nuk është dales, të mënë decidive, që të, të ngritën dhurt, por mund të ngritë dhurt, por jo të apoj shprejit të regullt. Do një herë ngritë, do një herë si ngritë. Sëpse praktika ka çëndryshën nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe ato më tabela pas namazit nafile pas namazëve forzës s'u shpëlbem. Mirë po praktika e bërjes së duaos edhe ktheja duhurve me xhamat nuk ka jo vetëm te pejgamberi pejgamberi sallallahu alejhi por as te dietarë të mëdha as te sahabët as te dietarë të mëdha autorët e librave të mëdha branda me dhëheve në praktikë të tillë që u shbo me me xhamat. Mirë po ne mund të konkludojmë nga ajo që mund të vështrojmë nga te gjaðja në atko për hapjen e perandorisë islamë, çoft Osmane ose para saj Osmane, domethënë duke hapur Islamin në vende të reja, që njerëzit kanë hyrë shtazë në Islam, disa xhallor tashqova kanë përdorur ndoshta këtë si metodë përkohësisht, që muezzinit u pri, domon njerëzve xhamatet derisa ta mësojnë dhëkrin se si duhet bëhet pas namazit, edhe kanë lanë foto namazit. Kjo është një çendrim që kanë lejuar disa xhallorve ta marrin përkohësisht derisa të mësojnë disa xhara domon dispozita inston derisa të aktivson edhe shkaku. Kur vetu, shkaku, atëre të vetoshet shkaku atëh të bion edhe ajo dispozita e asaj kohë, edhe tonë fatjësisht kjo është trashëguar koh pas kohë paskohë, dhe ka mbë hyrën ditët e saktme këtë formë, sepse dihet që puna e muezinit është vetëm e zonë dhe e kameti. Tirat janë vetmas edhe domon darasi, sikur që domon është praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është më çik dal gadal edhe kjo të të fillojmë ne ç'gjithë edhe si o gjallarë dhe si gjemat, të filonët praktika ashtu si ka vepru për nga veri, edhe në rrasin e dhe këtë dhe doas. Allah, ju shë përblifë në tërku një tërshkuas tjetër i cili jeton diku në përrendime që është i martuar, thotë kështu, probleme, dime, thot, vështim, me probleme të ime, thotë vështim ishtë keme probleme në disa qështje, që pas i konsidrui që aja me që nuk e praktikon islamin, e, sigurëm shpjetët mua edhe në disa... Mos marveshje me të pasi, nuk mund të bindë me atë që është ndaluar betëm përshka këtë saj. Konkretishtot këtë problem, gjatë sezonit verora e më kërkon që të shosheroj në plazë, e të jemi në këto vande ku, thëtë, për muajan pënges, padushime dhe për islamin tim. Konkretishtot kam pyhët u një hojë që cilë më ka këshiluar që mbasit duhet jesh me nusën tënë dhe dheri sa ajo të ndroj i gjendjen. Konkretishtot ju qëfar me si gjerani është kjo ë, gjo, e duhur në qovëse marrë një vendim të tjilë dhe pesha më katit kujti bia. Asaja apo mua në qovëse unë e shoqëroj në një vend që konsideroj që është indaluar, pra është vend dhe ku Allahu nuk e daratë. Këllë e vishë duhet të aboj me dije se shumë njerës e mendojnë se kurjetojnë një ashtë vendit, dryshon edhe qështë e afejese dhe besimit apo disa regulave. Ne va bëjmë me dje se qohë brenda vendit apo jashtë vendit, do më feja është fej e njëjtë, nuk ndryshon, e existon njëjtë i, i zotë si këtu si atje, edhe dispozitat e shëriatet të islami janë të njëjta, dhe regullat janë të njëjta. Nuk ka do më thomë pëse jeton jashtë në fështet, jo islami ka disa liri ma tepër, kjo do më nështë gabim nëse me ndonë në dikush. Pandaj, për të rikëtyjt e pyytja e caktuar, e jetës bashkortore për një, një grua e cila nuk i kuptojnë në regullat e islami sa do dhe nuk i praktikon, është të vërtet se borë në këtë rast, ose pycën në rastin konkret, do të kjetë parasu i gjendje në saj. është shumë e vërtet që të kjetë parasu i gjendje në saj dhe të mështë shkojnë në njërë të rrept, në disa veprime ose në disa gjana, po do të shkojnë gradual me bashkortën e saj, të jasarë i gjarat, tham se domo dispozitatet e Islamit, abe me dije se disa gjëra janë haram, janë të ndaluara me Islam, disa gjëra janë lejuara dhe shtu gradë gradale të frymëzëta e Adrukrit dhe pa shortën e vet në me parimet e Islamit. Ë këtu tash vrenja çndran. Edhe tek fatvaja që e, e ka marrë te hoğa, edhe çndrimi i aty hoğa nuk po di kush është ai, por nuk po më duket të drejt për arsyesa ë po është vërtet që taksë para sjelljes e bashortës dhe punoj gradualisht me ta, por nuk do thot kjetë është të thotë këtë tash me liruar tepër në çështja e haram, siç është rasti me shkurën e dedt, sepse ndonë rregullat islam nuk solin me haram duke vepruar dhe vazhduar me su haramin. Por ajo thotë do më pjesërisht është e mirë e hoxhës se ka vonë se duat ta kesh parasysh gjendjen e saj, por pjesërisht është gabem që ka vonë se mund të shkosh te dedt e ti majë vejën për vete, për zbatuar rregullat e shoqja, domon gruaja le të vazhdon dësotim sa sa imson mavon jo momenten e parë që galitia e kurorës më të kableje me kujdes për ta edhe në disa kote ti gruas i bien në pjesë të shtërë dhe burrët sepse kjo është për djes për ta dhe duhet të angazhohet me ndalot garkëçe edhe në mësu për të mirën pa edhe kjo shkollën atë është normal është edhe fali i tij çdo moment se bien në pjesë të mkatit i bien edhe këti dhe si thuat në rregullën e përgjithshme në islam la taat al-makhluke fi ma'siyat al-khaliq në qame pasu me dëgjuh hatrin e krijesave në dëm, o fësë në mëkad në daj kryuësit. E tash nuk të gjot, hatër i gruës edhe me bom mëkad në daj kryuësit. Kështu që kjo është një gabim. Ne i preferojmë të lau të mësema që të vazhdojmë atë utje, të amëshilojmë gruaneve të amësoj, të, të gjeni me të të përstashme të mirë, po në soazat të lejuarës halal. E jo për shama me gjanët të dalura, që ja si pas islamit haram, e pas taj dhe dhe se është edhe në mendim se thonë se ajo vetë ka mëhinë në varr. Vetë ka mëhinë në varr, secili persona ka më dallogari secili për vetvete. Po për dre sa është në kujdesin e, e, e ti ka më dallogari edhe ai për pjesën e prantarte të familjes, konkretisht edhe për gruan. Po, një pyetje tjetër u shfaq thotë një dëshkuës, nëse një piyestar, ende në mëthebet, pra mëthebet konkretisht Hanefi, uh, shkon në xhami thotë dhe lidhet në namaz me një xhamat apo me më një mëthebet tjetër aka thot penges këtu apo jo. Uh, ë uniteti e bashkimit i njerëzve do të thon është bekatia brigatia më madhe e këtij ummeti islam, që edhe vetë Zoti i plotfuçish në Kur'an na thërrasët wa tasmu bihablillahi jamia wala tafarqu edhe bashkohet të gjithë bashkarësh në rrugën e Allahut dhe mos u përçane. Domethënia është edhe simbol i të ummetit që jemi të bashkuar, jemi unik, e kemi çndrime të njëjta dhe jemi domosdoshmë shumë bashkëpunë, bashkëpunuos njëri me tjetrin, pavarësisht edhe se kur ka mendime ose çndrime të të ndryshme. Kjo vërehet edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që edhe sahabët, pavarësisht se kanë pas disa mendime që nuk janë përputhë, domos shikim të par njëri me tjetrin ata nuk kanë pas përçarje mes vetë kaqën të bashkuar edhe çojësh përciell kjo edhe tek dietarët e më avancuar tek themeluesit e medhheve të njerëzve të mustehid që janë studiuës të, të thellë të islamit tamon kanë kanë respekt reciprok domon mes dietarve edhe nëse ka pas një çndrim të të kundërt por e ka respektuar çndrimin e tij e ka vlerësuar domon studimin e tij, ijtihadën e tij dhe nuk ka pas kufar përçarje edhe kjo është shumë normale të ndodhë kurdi se të gjithë domthonë të, të gjithë dijetarët islam, veçanërisht mujtahide 13 themeluesit e madhheve, janë marrë me studimin e argumenteve të shariatit islam që ta fyersoj programin islam, sa më të shkurtë, sa më kuptueshëm për shtresën e gjan, për masën e gjan. Domethënë edhe çjo quhet një drejtim juridik ose shkollë juridike që në thejetë të rifuhat madhheve. Të gjitha kanë argumente, dikush me një argument, dikush argument tjetër, por që kanë bazë Të kanë bazda dhe pengon mbi rrbazdatë e Kur'anit dhe për atë ata kanë respekt dhe nuk kanë ndarje edhe për çaren mes vetëve. Edhe kjo është fatmirësia që kjo ka qenë kështu në kohën e, e dietore të ndaj. Mirpo më vonë, më vonë, ndodhin tash përçarjet mes muslimanëve, grasa fillojnë ndarjet në grupe, në parti, në grupacione të ndryshme. Dhe tani fillojnë edhe përçarjet e thella, saqë disa raste përfundojnë edhe me gjakderdi. Kjo nuk është pre islame edhe është ndaluar, sëpse vetë Zotën a thotë në Kuran, fejnë të nëzatë të fëshejnë, ferut duhujnë, Allah e veljër Rasul. Ju nëse keni ndoni mësfajten, në lidhën me ndoni qështje, këthehën i tek Zotë dhe pengamber, do mund të Kurani dhe suneti, edhe ato së sarohen edhe regullohen. Mi po, kjo nuk andohet të djetarët e majsis që thamë, po fillon me ndohet të tek pasuasit fanatik të medhejbeve mavon, të cilat atshum u dhan pas mëdhëve të pasime të mëdhëve, që në disa raste i ka dhënë më shumë prioritet ndohës se sa vetë sunete të pejgamberit aleyhissalam, dhe kanë filluar disa përçarje mes mëdhëve, që ka qenë më të theksuara mes mëdhëve Shafi dhe mëdhëve Hanafi. Saçi kanë ardhur deri në atshkall, që është një pjesë e dhëpytjes që një pjesëtar i mëdhëve nuk ban të falet pas një pjesëtar të mëdhëve tjetër. Që është edhe më keqja, disa kanë shkuar aq më larg që e, nuk kanë lejuar s'martesën e vajzës me një pjestarë të një medhebi tjetër, që gjitha të në gabim edhe në kundërshtim me vetë parimet e shëriatet islam. Mi pa fatme sisht, farë kontributit të matë djetarë e islam ka fillu këto të, të zbehen dhe të, të evitohen të përqarje, sepse ka pas rrasët që edhe Gjamija, si Gjamija është da në disa mehrabe, me për medhebet së këtura, mi përhamle jenë eliminua ato, edhe jenë shmong, edhe jenë evitu. E pande, nuk ka kurfar pëngjese, për dresa gjitha këto argumente që i ka në të katër medhebet, që i mëtë një orat, janë të pranuara dhe janë të bazuara dhe manë në kuran dhe në sunet, atër kurfar probleme në kështë, Po çfarë do mëdhëhepit jet imamit të që drejt në lidh. Qoft ai Hanafi, pastaj ndonjë antarësh që është i mëdhëhebi tjetër, qoft ai tjetër pas ti Hanafi, kur ka problem edhe për kësën nuk një ka. Allahu ju shpërblet, ndërkohë pyetja radhës së shkëthat një të rishikues sa lejohet përdorimi i xhelit për flok edhe pse në atë e dimë që ka alkol apo mjete të tjera siç është sprey apo diçka tjetër e që na figuron atë që ka alkol. A lejohet që përdorim apo jo? Problematika alkoolit koha fotoshprak më e theksueme para syse është prezantuar është prezanto është prezantuar përdorimi i alkoolit si domosdoshmë si substancë thuaj të gjitha prodhimet preparatet ndërshme që përdoren shoft për zbulkore ose për përdorime të ndërshme në trup e, kjo praktik nuk ka shenjën e kohën e peigamet aleslama asr kohën e dietarëve të vjetër fuqahade të vjetër të cilën në në të cilën koha alkooli është prodhu vetëm si pije të mund është përdohës në shqimë edhe në pije. Për le dhe shumitës e djetarëve të ase e kohë ka shku në atë aspektin që alkoholi është në të cirë edhe është ndalur të përdohët qëfar të forme. Edhepse edhe qëshë edhe në atë kohë ka pasë disa mëndime atë të këtu dhe disa djetarëve që nuk kanë mëndu se alkoholi është në të cirë. Këta bazohen që mëndojnë se alkoholi është në të cirë, jo ata që besuan, inem el khamru wel mesru wel insabu wel azlamu risl men amali shajtan fa shanibuhu la'alakum tuflihuun. O jo ki ne besu, domon vera, domon alkolim, e bizhozi, i to shijeta tërfall janë të ndy të dyta. Jan veprë nga shejtani largon gatot ndodhen në sadane të së shpëtanit. E këtu tash ta bazohet kjo se dosh në dy si, ka shejtane dhe veprë të dy të nuk bën të përdoren. Jo po për e vërteta është se alkoholi nuk është detyësi si preparat, beso nuk është i përgatitur si pije dhe si dhe për ushqim. Prandaj është çëndrimi dietar domthonë, sidomos dietarëve më të fundit, e bashkëhor, është se përdorimi i, i alkoolit preparateve të ndryshme pa. nuk është detyësi, edhe lejohet përdorimi i ti, tij. Për Parasisë tha argumentoi se fjala ar-Ritsun të kjo ajete që cituam më herët, sikurse edhe ta ajete innamal mushriquna risk, se madje dietarët janë detyësi po komentoj se nuk është dëtypescripta fizike, por është dëtypescripta në aspektin kuptimor. Është i dytë personi për shkak se ka kofër, ka shirk, por jo se është i dytë, sepse nuk askush për dietarva nuk thon se nëse i flet një mshurikun për dorë duhet ta pastrosh dorën se është i dytaj. Tamën edhe në kështu edhe te alkoholi, i cili përdoret në preparate të ndryshme kimike, ëh si është geli, parfumet, pomadat, kremrat e ndryshme, ndonë nuk është i dytë ata lejojnë përdorimin e të domon aty në elementa sikur në rastin konkret edhe gjeli për flok apo gjeli si thonë populli, domon nuk ka përgjys të përdorat. Që është edhe në shërbim domethënë edhe i akademisë fikut islamë dhe diëtorat domon bashkohet mirë me e studimet rreth fikut në këtë aspekt, sepse është bënë diçka që është e paevitueshme dhe e pashmangshme autor. Këto hynë në kategoria edhe domon alkoli medicinal, domon preparate që shutohen edhe përdoren edhe në mjeksi. Prandaj përdresa nuk është Por edhe një herë po për rikthehemi, përdresa nuk është si pijje, edhe si ushqim çu për torta, edhe nuk është domon nëse nuk është i papërziejm, atë ndalohet. Por nëse është i përzier me sasi të caktuar, që nuk funëndykon shumë, atë s'ka problem, mund ta përdorë edhe s'ka kuptuar për këtë gjë. Ndërsa pëjëti tjetër është kjo thotë një teleshikues, kapuçat të cilat janë të prodhuara pran gallkurës deri ta është lejuar që ti mbatim apo jo. Lidhe me këtë qështë kështë të kështë të cekëm edhe disa mëndime djetarë dhe pak maheret, se për këtë është kafshëve të gorda, likurës, shudzimit të tyre. Êshtë qëndrim unani me gjithë djetarëve, musliman, se ngrënja e, e, e mishit grë, të kafshës, kafshës në gordë është haram, është ndaluar. Mi për po në koatë dhe të kësaj, nuk daluhet përdorimi i likurës, i leshit, i brirëve, apo në gjona të tjera edhe mon të asaj 70 në gordër dhe manë, është qëndrim unanim i gjithë djetarve në këtë. Po ashtu është qëndrim unanim i gjithë djetarve, se lëkura e kafshës në ngurëd, edhe lëkura e kafshës së thejru si pasë shëriatit, nuk lejohet të përdoret para pastrimit, sepse është në dytë. Dërsa pas pastrimit, që bëtë pastrimi me regje, atë është të monë le, lejohet përdorimi i, i asaj lëkure. I ta është vjen diskutimi djetarve, që ka të këthej e Domthonë regja në në në procesin për të urur të me pastrimin, kohën e kaluam në diell edhe me krip për ta pastruar në në në lëkurë. Sot mund bëhet edhe në mënyra sh, domthonë shkencore me kim, me kimikale të ndryshme, por çadrimi i dietarëve është seve si janë se ti dietarët e mëdhëhepit Hanefi mendojnë se lëkura pastron çdo domthonë regja pastron çdo lëkurë me prishëm të lëkurës së terë për cilën ka argumente tjera që të tonë se është i papastër. Të monë, edhe si, si kofsh, edhe si lëkur, edhe gjithë rka që a vjenë ga, ga deri, do më bojnë për ashtë të vetëm lëkurën e, e deret, nuk u bazu në argumente. Dhe saj, për këtë regjes, ka argumente pëllot, që lejohet që edhe i pasët, që ku kemi rrasin e pengamete a.s. Kër kalem pra një, një deli e të ngurë, dhe i thotë sahabëve rrëtjë lanëm, hella e khatum e habeha, f siko takshe mor lkurën e saj dhe ta kishë rrezhur, pastruar dhe ta përfitonte prej saj. Fequlun inha meita, ithan është ncoftin ajo. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem, "Inna ma haruma akluha, inna ma haruma akluha ash dalu ngrenia e mishit të saj, por jo edhe përdorimi apo shuyzim i lëkurës së saj." Po ashtu edhe Abdullah ibn Abbas i transmeton si hadithin thot, se thotë, "Kam dëgjuar pejgamberin e selam thotë se idha dubi galihabu katahur, të to të me kurta rrezhë" duke kura ajo pastrohet. Po këta për gjithëta lëkura të tjera thon pastrohet në prehsh të këtë lëkurës së derrës. Dasham mendimi i dytë është mendimi i, i Shafiut, i cilit në një të gjathë suksese dha Tahafit, vetëm sa shtonin edhe çanën. Duke bën krasimin edhe çanën me mishin e derrës, thon se edhe lëkura e çanës tek ata nuk pastrohet. Edhe argumentoj me të njëjtat argumente si usta Tahafit. Te hambleti tamam me kanë mendimin se rresha nuk i pastron. Ata bazohen në argumentet e e forxueshme që ndalohet softina dhe mishi po ashtu të ndalohet edhe përdorimi i lëkurës së tyre. Dhe të shtohet që janë të lejuara halal, elimo ato që janë ndaluara, siç është deri, domon përgjithësisht ndalojnë. Tek Malikin thon se rezja e pason e kurën pjesërisht. Domon edhe mund të përdoret lëkura rezh vetëm në gjëra të thata jo dhe në gjëra të lënda, sikur kanë përdorur kanë lëkurat për të pastruar, për të bortur ujë ose diçka e kështu që mundu me bo një lë bashkimit të argumenteve, ndalimit dhe atyre që e lejojnë, dhe sa imam e vzajin ju me ndonë se lëkurë e pasave të mishën, dhe mundë në regjë e pasave të më lëkurë e atyre 70 që është halat në grënjamiqët të tyre, dhe sa atyre që është haram në grënjamiqët të tyre, që është edhe deri, atyre është haram edhe nuk duhet. Për në qëkujnë përgjësish të mëndimet e këtyre, d më më reagj gjithashtu se nuk lejohet të përdoren as kputca e prodhuar nga derri, as çontat e ndryshme nga lkura e derrit, as domon jaketa të ndryshme nga lkura e derrit. Edhe pse ka disa dietarë, madje edhe të të mahershëm sikur janë dhaherit e bu Yusufin nga Hanafit ibn Hazme qi kanë që mendojnë se pastrohat edhe lëkura aty rrit sikur se çdo lëkurë tjetër edhe edhe edhe mund të përdoren domthon prodhimi nga lëkura aty pa problem sipas tyre madje kohën kohën bashkëhorën dhe dietash që bajnë edhe këtë mendim çka nuk mendoj se është i saktë mendimi më saktë është se derë me gjithë domo për bajtet e saj që ka qoftë me lëkurë, qoftë me çime të dhëra që përdore kanë një për disa brushës apo di, janë ato tamam, është ajnën e xhase, është i papastërt, na nuk lejohet. Atëherë Allahu ju shpërbleft, kjo ishte pyetja fundit për këtë emision, bashkë shpresoj të takohemi edhe në para emisione të radhës. Inshallah. Të ndëruar televizionistës kaq sa i përket këtij takimi. Bashkë takohemi javën që do të vjen deri atëherë ju rënë për kujdeset Allah. Selam alejkum. Oh, oh, oh, oh.